بات الله ورسوله الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم باب القنات الاذان اذان فهمه خبري کوي مؤذن يا سامي زائرو دې راځي چې دا يې دي مسئله کې احمد محمد خوب پا جواد خیلی و دیرات لمکا حدیث سنی سلال پرشکی امام شعبی صفر رحمه اللہ تاون دن اثبت ته امام امالک صف دا جوادنا خیلی عند الحل جا شده مجبر شیر خطرناک خبری خبرو کی احنا پر نزواندی خلاف الاولادا امام محمد سے پساند باندی ابراہیم نخیر تخبر رسولی دار ابراہیم نخیر لا آمر و لا آنهاہو نی منی کوم نی خطامر کوم خو خدالا چا اللہ يفعل دکا توارث دان رے احنا اپنی مکروح بنی ما له که دو سلمان ابن سرد اثر نقل که دو حسن و او مرفوع روید رو که دو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو راوید تخویقا ابن سرد ابلیون الخدایی سحایدی جاہلیت نمی یسار دو اسلامی نمی رسول اللہ اسلام علیہ سلمان او دکر دو ابو طرف کنی را نیک انسانو فین ساډ کې دا وفات دي دا پہاڑ کټانه کې وو چې تفشین ابن عدیده یې په تلکټو شهدا د مارقطه شیدی دا هغه خلقو په قتل کې لګیدل شوی چې حسین قتل کړی اثر ابن بشبا موصن قتل کړی حسان بسري ده خنداء خبره کرده. ابن بيشبه نقلن قرده و حسان بسري ده روید يونس نقل قید. ابن علا یاوی يونس ابن علا یاوی ماد يونس نطبوسقو نغرد ده خبره افلا. حسان ویدی. څوبدي کې زफार وان شي خو دمر واسط نه امام بخاري خپل <سؤال> ځو کړی حجه صادق بن عباس رضی الله تعالی عنه دی حدیث ابن عباس دی قسم په دې دی یو مه رب ذکر وشو رات غندمو رات غوندې رات غ رات دو باران دخط و رضا و رضا و باران توری و خلق لگ وری و و چنا دیلی دنب دیلی چپا میووانیم اثری کی و دار شسم الفاظ نحو دام مولم شدار فر کے فداخل اذان کی اسڑی ویلی شی کیا صلاهت الرحال فداخل اذان کہ حی علی الصلاه کسانوں تعجب کچھ دے سکے غی ما کمال نے معنی رات عظمت دې میام با سایدا وا چې د حیا لصلات د حیا فلاف دا دا زرايو لیکن اتاعت اصفحاک دو سوا و... دا شپاق سوا و... أو درش حدیثیت رو حدثنا مصاداد وکوار مرگنی ها مالمولشی قال حدثنا یحیعان حدثنا یا خیانو بیدی اللہ بن عمر قلع حدثنا اینا بیدی اللہ بن بينا جنانا په مقاله سونو فيه هاركما واخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر مؤذنا يعذن ثم يقول الاذان ثم يقول الاذان في في ليله الباريه اذ او المقيره في السفاري او ذين معلوم شلون چتازان رسره شي تازه وي لكه نا او ابن عباس باندې اي حديث ذوق او ابن عمر واندی اتباسی وادا زماند پارا پا دی مقام کی اختیداش دا, دا. دا, دا, دا, دا, دا. دا ابن عمر پس بکار او باران عذر شو یوروید کی رجیل امام محمد کتاب الحج ناقل کرده ایبتا ایزاب تلتی نعال فصلات فرحال نعال مخدد مکد او ویدو بابا عدن الاما اذا كان لو مبن وبقال حدثنا عبد الله بن محمده مالك رسول الله صلى قال النبي بين بقلو وشربات قال وكان رجل امنا ينادي حتى يقاله اصبحت اصبحت قالك زميت جاءت راجيه يا او یادت زمیتری دا عبد الله ترہیان صالح عبد الله عنبی چبی کانو علماء پروفیسر و باب الاذان عبادت پنجویں قلہ حدیث ابن یوسف قال قال قال انا مالک انا فند الله امر قال اخبرت عن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال اذا تكفل موجه للسبی وبدا سر صلى ركعتين خفيفتين قبل ان توقام صلاة الوديعة لحد سنة ابن وهن قال عبد الله بن شهبان ويحيى النبي صلى الله عليه وسلم الله ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح وبيق قال عبد الله بن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن الله المديني عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النبي لا ينادي بل يقول وشو تنادي ابن ام ده تا به ګوري ورپسیم څه قبل الفجر وقاله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال <سؤال> حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من ان احدكم واحد منكم اذان بلال <سؤال> من سحور فانه يؤذن وينادي من لين ليرجع قائمكم ولينبه النايمكم ليتيئبول الفجر والصبح وقال يا صابي ورفعيل فوقه وتوطا الى اسفل حتى يقول هاكذا وقال زهير بسبابته يداوم فوق لقم ثم مد يمانيه وشماله وبيق قال حدثني حسان ولا قرنا ابو سمره قال الله حدثنا القات قال محمد بن عائشه قال نافع عن ابن الله, الله وسلم ها قال وحدثني يوسف بن عيث قال حدثنا حدثن الله بن عن القاسم بن محمد بن عائشه عن الله عليه قال ان النبي لا يؤذن بليل فكلوا وتب ويؤذن بابل اذانی قبل الفجر کے جو صبح اس دا سابقہ نشر رسول اللہ صلی اللہ دا ولا ف لا انیسہ دێکی منفسرے تفسیر داروس اور کئی ان یقول الفجر نہ معنی الفجر ای صبحہ ان یقول تفسیر شو مدخول د ایسا ویلی چه فجر و صبحان دغا نده کم نده قالا بی اصابیه و رفع الی فوق دیگر تاگوری نی اشاره پگو توقر دسی وچت کداشی نیر چه وچت شید واسالا بی اصابیه و رفع الی فوقی و تا تا الی اصفل برا حتا حتا حقا دهدا یخود تفسیر څنګه شیخ علی زهیر د سبابتین سبابتین دوانه یو ځکه د امر دې دې کوته احد ما فوق الاخر یود بل ده پاسه سرګه دریو ثم مددهما عن يمينه و طا سوي ده دا شرع معنا اسمان په کنارو چې بیا څور شي نو هلبا شپه ساری کوي تعبیر دې څنګه اسمان په کنارو چرنا پر شي نو او چا نیري دا شي لکه لکی غو ته کې نیر د دین علاوه لقب متوجي شي دا عبد الله ام مخدومه فازان چی یو چند مسلیدی مؤلف په غو باندې بابو ذکر دی یو بے سم دسی په سنمان ودک باب الاذان بعد صف فجر حاله کې قبل قبري او بعد بعدي فقره دا چې باب الاذان قبل فجر مکذکر کړي باب الان بعد الفجر ذکر کړه او پدې بعد الفجر کې روایتونه نقل کړې یعمر رضی الله تنح تو من من رضی الله تنح او پدې اذان قبل الفجر کې د نکره مشهود روایت باندې د بیل اذان قبل الوقت او د رضی الله <سؤال> تعالی عنہ روایت او د امل مومنین روایت کې د سار سنت هم دي کړو صلوه رکعتین تقاما صلاة په دې مجمع بابونو په دې مجمع حدیث کې جامع خبره قابلیت او وجود توجوه تاسو یو مساله د اذان او لامذهب پیری پی امامت دی احناف ته کی احنافی اذان دا ما لا یصح غلطه البته امامت دا اما ش خیدین نهغه ته مکروه چه د جامو تلویز فرش به پی دی کی د بلال اذان کی او دا عبدالله و مکتوم اذان که چند خبره قابل توجوده تسوخ و عباب مذکره دیم اول خبره قابل توجوده دا دا موازنین و تعدوده او دا عوید اذان تعدوده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف و موازنین اندری و بلال ابن مکتوم ابو محذر سومره سومرات ابن میعیر داوند ابن مکتوم ته ابن مکتوم زکوی چدار پی دی شي داغشاندی پیرا شو چې د نظر باندې بندو د لویو یاریته ابن مکتوم و اخو خدمتناک شړیو د مهاجرینو کېو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه <سلمان> رعایت د له رسول الله صلی الله علیه و سلم د په مدینه خلیفہ په خوري دی نگراني به د کول او رسول الله صلی الله علیه و سلم به عادت دی کې دی حاضر او جند د خپلاس کې را امر دی شوی سوقینامه مدینه د خرابې به شی شي د عباس عبس او تولا د تسورتی ام مقتدا ابن مقتوم وې سبحانه دا مکتوم دا دا مور نوام مکتوم دا دا مور اعتقاد بنت عبدالله ابن عانكشتا عن ابن عامر دا دا خليجة تتقبرا الله تعالى دا ماما زيو اعمو تاکرار دا ولې یو ځل بلال ځانوي دی او مکتوب مزان وایي زه هر خلک د اذان تکا کوي متعدد اذانونه ممکنونه متعدد کی د مؤاذینینو متعدد متعدد خو امکنه متعدده وی موازنین متعدده وی ترسلور پوری دا جایی دی همکو مجبوری شده زیاد هم جایی دی پر ایوان که چه موازنین محقی با پبیل ولالو او متعدد نادد دا جایی دی در ایرام بعد الیرام اعلان دې د څو ورملو موضوعونو په اړه اوثمان الله تعالی عنه دا قانون معلومه ده د لویینا اوثمان رضی الله تعالی زیاده زیادت دي نه یې سارس کړی اذان یې یو څنګه کیدره په یو وخت کې متارض نه اعلام کاتین نبی بوې باندې بول جوړونه یې پکاټ به به چوي د ویران پاذان کې اذان قبل وقرعې ان بلالاً يؤذن بريل حقول و اشرب حتای يناري ابني ام مقتوم مساله د قبل الوقره نورا ایمه پی دی احنا پی پا کلماتو دا اذان مان قبل اذان د صلاح دا پارا رجنه دی خیلی جا کم وحنا قیل دی سو بوکی خوید دا صوت اول نا تر طلوع صلح پوری د سوده نووي دين اسلامي النبي نووي داخله چنيس الله پري دا عيشاه تم مندوب دي جهيزه دا غن روسه کولو سار د پر اذان وينه خيره عيشاه سه وې سيدني سو اول نه د سار مازه د پر اذان وې نو خدما خپل سم ته ما اذان کي په دونه د پره وکړم دایني سره تا کټ کو نسبته من کټ کو اوسو د زه ظاہر دایو ماشه چې قبل به سې صبره دي مې اختلافی په دې کې سدا قبل به چې ځان او شرو په دې باندې اکتفا د سخته پره کې دي شي امام قبل الوقت اذان شو سردو پاره ما سو شو خدای جمهور پر مندي قبل الوقت اذان نه يې کو چې قبل الوقت اذان شو نو واجب دي عادت يمام شيفيته د پاره د دې ته چوکای دي نه پازم قبل او مندي دي زه پاتره همدا اذان دي ګرانه شي په دي باغون مقرر آئے دقید رئید احنا پی امام ویسوس سیمیو قول دیس براور دیس امام ابر حنیفہ سیب رحم الله فرمائی کہ آزان خود اعلانی وقت پار دیس موسانیف وزار دیتر پیویلی اذان بعد الفجر کو دا اذان قبل الفجر ته داسه کښ مړکو وی هو وی او ته چا دی وسو کو دا غیرارو اول دلیل دغه تفلیل لپاره د مؤمنین د ویتی اصفد وی مارسل نو مل مومنه ته کو وسو کو سټېم کی وترکه هغه چې مؤذن اذان وکیدا ازانونہ کئ بعد ازان و وتر به ممنوع دی می نه کو چره قبل صبحہ اذان جهز وی نو مومنین به اذان رستا وتر کوله کاو موثنم چره صبحونه و ځکلو او دا وزری وی کانه ذاته کفل <سؤال> مؤذن لصبح وبد الصبح صلو ركعتين د دینه فلام معلومه شولا چازان په هغه ټیم باندې ویاله و او دې واری چې سنت کیږي سنت سمان روس ته کیږي تاسو وینه متکيف چې با غله شریعت کتاب ستوري لري کله مؤذن لصبح به المؤمنین وایي کان نبی اسلامی صلو لکاتین خفتتین بیان ندائی و تقامت <متحدث> من صلاحات صرفتا. او بیر پس بیر دقر بیلال روی اتقل دا. او تعبیر امتقشان تیوکو چازان دینو بعد صبح ده دا بازان قبل الفجر دای تروس تکا. شایر چیده موسانیفا هم دیتا نو دار دا هم بس ده حدیث و وجه و ذکر که دوشانه دیت ربطانو ابراهیم النخری اذان و اولده محطه تلعو الفجر نا موازن اتق الله و تم يعبد البدن دارای پخکړې ابراهیم نه خای وي علقام مکی ته رسوته ولو د شپې ته مواذین اذان وي د شپې قبل را خلقم ویه ما هدا سنت سنت اصحاب رسول الله اسلام لو کاننایمن کا شو دی کان خیر اللوقوب والاخو طول اوقات کې قبل زما از وقت اذان استشار کې ورشته خو دا د بیرانلای د یو اذان مسالې ده اخر په دې کې دا چې کودو رمضان څخه تاسو او حال دا تقدیم تقدیم دی تقدیم تاخير چې تقدیم دې بیران نه او تاخير دې مقتوم او حق سمرا کړی دی سحید امی خوزی مکر ویدتی اذا ازن ابن مکنوم فاکولو واشربو و اذا بلال فلا تاکولو و لا تشربو مازمی جی سداد تایونات د خاص مقصد د پارو دایو د اعلام د دو خراق و بس کولو چې واس کوي ابو او دا بل د اعدام د غو سوال د پاره د یو تعلق جوه نه عقل د امسان سوا رغم له صحو په مېش رمضان څو او دې بل تعلق جوه د صلاته سوف سوا فرض دی امام تو حوید سے جواب ہم کرے چې کی شي بیلال مقد ازان بل چلانور کولو نظر کمزور هو ازان خانی څخه مناس تو نظر کمزوره شوږي چي چلګ وشکی شي په اذان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چدا اذان شو کړی خوبېټې مزان وای هر دې می مکتوم مزان چریداي چې ما دې خپل سنینې بل لټن دی احنا بعدې د رسول جي چې دا غزان د دې دا چوپم د مسنون دا څه بدل اوازو لکه څنګه چوغو ګوګوي په لس فکر ته ایرانې چې مهم واخا را پسیګي د څه څه کوي کل د دینه شیطان دې کار کوي، بیرونه دې کار کوي. کو د بیرل فزانې کفاو نه ابن مكتوم اذان ولیکو دي. رسول الله سنت کفاو نه پیغمبر رسول الله مې ابن مكتوم اذان لا ایک بار دی غیر مستقې. خو لا ایک بار ور نکرې فاشيته وصحبه مندي قال ماما كمبين الاذاني والاقامه ابي قال حدثنا يساب الوثي قال حدثنا خالد بن جريري عن ابن بريه ترهى الله ابن مقفر المزني أن رسول الله صلى الله عليه بين كل اذاني صلاه ثلاث لمن شاء ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بنون قال حدثنا شوبتو قال سمعت عمرو بن عامر الانصاري ان بن مالك قال كان المغدني اذا اذنا قام من اصحاب النبي صلى الله عليه الصواري حتى يخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم هم كذلك یصلون ركعتين قبل باب بين باب كم بين الاذان دیدی که حدیث راقی عنا عبدالله عزمان المذنین من رسول اللہ اسلام رسول الله اسلام فرمیدی بینا بکل آزائنی صلاة و صلاة سرعت درید علی بیدی دی بی دی بی دیدی من شاہ بیدی آنف روی ذکر کئی کان الموازنی زنقا مناصر من صحابی نبی اسلام یفندر وناصر آلیا حتی ایخ رجر نبی اسلام مهم کذارک يصليون ركعتين, ركعتين قبل المغرب ولما يكون دغدې دي دینه باغې غوړي اللهم بين د ځان او اقامت کې حاصله طيب ومصرا شلو ذرا كاتين قبل المغرب دين ومصرا شلو اما د ځان د اقامت او حاصله کې اختلاط نشته د دې دا فاصله کله کړه ده شي وي چې پرواتيږي لکه سار مازه کې سنت مخه تشته دي ماصا هې کې مخه سنشته کله لکه ما چې غر کې ماخا مخوسن کې نوښت شي پر زخه عبادت نه پڅوک فاکثرم ترای لهک په ماخام د رمضان کې عشم فاشله پکاره د سم دستی اقامت د پکاره سومره فاشله پکاره د سلو رکات په می یادای یادو یا تو یا تمرا چې عاقل داخل نه شامل د شروع نه د قضا حاجت شي او داس کوزې شي بای دی وی چې لاسایا ته نه کیساله ستوري شي بای دی وی دا کہ امام ابو احیم و دي کیو سات دریا یا یو آیه دی دغه قدمونه په کارخليکیږي صاحبین وای جلسه خفیفه دی کې تقدیر دی کینی دومره فاصله لکه چې بین الخُطبَتَین فاصله دا خدما ها دا خدې او د اقامت په مابین کې فاصله پوښی تاسو محترم دینه مسله درکاتین او قبل المغرب موصن دې مسله ته دلیل ته تعارض کو اوذان ذکر کو يا خي نووي اسلام هو کذالکا يبتدئون صلواتي او ركعتون اجازه یا صلیو نرکاتین قبل مغرم. دانس ابن مالک رضی اللہ عنہ راکتے مینکی يوبا پری دای باب ما انتل قامات اور خو سی باب د بین کل اذانین صلات لمن شاء یو قبل بین بين كل اذانين صلات بين كل اذانين صلات ثم في صلاه لمن شاء دای محدیات کا مخیت کا من شاء یوسلو ودیر شمس افھا وپنوس یوسلو غپنوس مسفھا وری او دا مسره وای نری به تل تنویم زکه په مسره یوزر تحقیق ټول شی ور وعب صلاة قبل المغرب أخيراً أخير لكي أقول رأيب في إنتي سمر باب عبد الله المجنين النبي صلى الله قبل صلاة المغرب قال في السارسة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة تخموضي كراهية أن يتخذها الناس سنة موصنم درې درې مسالې ته په ولځ کې تعارف کړل او مازي کړې یا دیو خاص کار امام شافعي سره امام ابو حنیف او امام مالک د دیني خيل اکثره خلاص هم دا راي ده د جمهور د پر دلیله همدار حدیث دی خصوص چې پنيجه کوي دا هو د پر ست دلیله اول پداره کوتني کې د بور اگر وایته عندك كل زنائه دا لقاتل خما خل المغرب ما خل المغرب لقدرا غل نه ما خل المغرب موسنادي بازار كي بيان कुल जाहिरن صلات الا المغرب, المغرب, إلا المغرب. او سوقداوي چداي سنا د ما خل مغرب الى المغرب اي ابن حيان ابن عبدالله سيوتی قلوال مصنع کیوئی جلیت تر و تر یو ابن حيان ابن عبدالله ناغذ عیب یو ابن حبان ابن حيان ابن عبید الله عبید الله مصغربه ابن حایان ابن عبید الله مصغر اگر سی ابن حایان <مصرح> ابن عبید الله نجی ابن حایان <تصفح> ابن عبدالله اگر سی قرره بازار لیح حافظی توسیق کردی ابو داود کی دانستنه کوښه ده دا د مانی رسول الله صلی الله علیه وسلم مغرب, مغرب, مغرب. وقال نسرع انا فلم يمنا ولا ينها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وروسته صحفه کې مصنف او شو شو لگا ولا چلے وک و یصلو اتپن دوستي او ال طيق انا اتو موسم بن عبد الله وہی اتيت عقب عجبك من ابي تميم وليركع ركعتين قبل صلاه المغرب دوم رحمت بید شوی وا چې خلکو ته تعجب کوو هغه وینا کونه نقل علي هغې رسول الله كنت فما يمنعك ريا شغل رسول الله دي واځي کداغه چې الفادر دي چې دومره بعید و دي اشول اشول اشول کوم وصدي په مايې په کار کې اذانیں خبرې زده لري اږي وي شیاسه تحقیق کئ او یو جماعه خدای دې وګمان دي چې به ما دینه كله اذانې نه صلات عنا دما خام استم بات هم دا عام خاص هم خپل انتقال کړي دا په خپل خبرتاره امن جوزم وید رکاتین قبل مغرب دا مادوندی. امن احمد نتا پوشوه ده رکاتین قبل مغرب. امن احمد ویمار رهی ترحضن علی رسول آل اللہ ایسلام موسیدیم. ما خسوکنی جلید. لیکن ماتنی په ډېره کتنه او قبل المغرب تک ځنه ده څوک کوي ولیکي دا هم هو ما چې تاسو ته کم تخې کړو چې دا رکعتين قبل المغرب او دا رکعتين بعدن دا رکعتين بعد الاثناء اتحاد اسلام عالمیي د نړۍ او قاره یو کړي ناخدو مسلمان رایت دي د مختارمن فلفلنه د انسیمه مالک تطوع بعد العصر انصوي و قلنا نصلي على اهل رسول الله اسلام رکعتين بعد غروب الشمس قبل صلاه المغرب سوال دغه شوي د رکعتين بعد العصر او جواب دغه شوي دي خو بعد غروب الشمس دی یو تاکید دي کړی دي هم دا عمر جب و اهل کول نه هغه پر قاعتې نو بادل اخر و اهل کول او هغه را قبل المغرب باندې وانه ولا دکدغه وخت کانه سوې کانه عمر یزری اېدي عمر با پریماند کول <coughs> دې ميمي بوخاري ماجی ورکار کوي او غیري مقلدين تي دا ماجی ورک کوي دې چې دله اهتمام ور کوي <coughs> ان د ام المؤمنين رضی الله تعالی عنهن د توجه اهتمام ور کوم درياتیا صفه کوي درياتیا چی پنځه سو دوه دې حديث دي ان له سمع عائشة قالت والذي ذهب بره به ما تركهما حتى لقي الله دام حركتين بعد الركعتين دي خو او دغه حديثوبه ثاني ركعتين بعد رس د دوه دې کې راځي او دې دې کې پنځه سو حالته عائشه ترضي الله تعالى ابن اختي مات ركن دي اسلام صل وسلم بعد العصر هم دي دو سلو راته بي سو دريا ته نم يكن رسول الله اسلام یاد اوما علانیہ ینځات کې به وای ما کان نبی اسلامي اته نی پیو من بعد یو څلور او څلور سپټه کې دو коре باګاروي چويان مسلم یو څلور او څلور سپټه کې او پرې کښان له لګره دي و المؤمنین وای ما ته پته نشه زموږه منعت اوسه دا خو بعد زحره کتين پاتې شو یو سلو او سلو سپېتکه به راشي بیا ته ووري او مایہ فرمای نه مایہ ته رضی الله عنها پد حاضریا ته اول کیو غری انکم نتصلون صلاه لقد صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصليهما ولقد نهاها عنهما ين ركعتين بعد العصر لدي دوم نرویتن ماویگی بعد العصر مشته دی او رکاټین قبل مغرب مشته میم جکړه تر دروش یدا بی ذات ته کو سنت ته قانون تا سماجوم دي صحابه او کافی جماعت په دي معنی خيل دي چې تر کې اولادې موصنی په منتل ته شي لوګنو دې چلې و دا غده که اوزه زکر که او دا ایل فایدیوی و لم یکن بین لذان و لیخامت شیئون وقال اصوانی جملا و ابو داود و نشو لم یکن بین احمان ایلا قلیل امده دا؟ لم یکن بین دا ځان د اقامت په ما باندې کې ما څه کړم لکه په دې نه دا نه رحم شي شیو نو او یو رکعتان هم نه تا ته هغه ورته نه ذکر کړي هاول تر تدا ذکر کړي چې په مې کې هیڅ نافد شي نافد رکاتې نومږي کرما ني دا په مغرب کې شي او نه هېته مو باندې روزدا اوسمان ابن جبیلا کران چرغې دا بو داود ارشعب کران دا سليمان ابن داود تي دې سمراتني افراو دو مسلم مره کرمانی <clears تصفيق> <كلماني> قول دا تعلیق ته والله آلم سمو سنی رحمت دا کم تری خوکا واب داود آن اسوانی جبلہ واب داود ذا بوذا ودتا کیندې شيدي د تاوی لوکو چې فاصله واخډیره لګوه والله علم باب من انتظار الاقامه ابي قال <سؤال> حدثنا ابو ديمن قال اخبرنا شعيب بن الجزري قال قرئني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المواجه قبل اولى من صلاه الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاه الفجر بعد هي السبين الفجر ثم ارتجال شق الايمن یاکی یو غنه باب من انتظر الاقامه <سؤال> رسول الله صلی الله انتظار کو سر اذان سبے قاما فر کر رکعتین قبل صلاۃ ما بعد ان یتفیان فیل سمیسجا شکل حتا یئتی المؤذن للاقامت ذان رستا انتظار تدار دي احماد تمه کې هم څه دي درې امام شان دي, دي امام د شیخ او دي شي محترمین ده پردانې یعید ټکلا وارد ده حي رسول الله فقال ذاغری رضی په دثار سره ته کې اقتصاد حتی چې زمي قدرت نشته دی مې نه دی کومه ګټه حمانه کفا خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو رکعت کې یو کافرون پدې په الله حبیبي ابراهیمین حیوې کوتل کینه موږ کو دې شي او من عباد فعیر رید که ریدی قولو آمنا بالله <سؤال> دائی ہونگی دیو دائی ہونگی دیو دائی یا آره کتاب تعالی و علیہ کنی واتین واتین واتین واتین او پدیدی کے دی ایستجاہ مسحلی ذکر پلیچ رسول اللہ اسلام به ایستجاہ کولا چونکی د رکاتیل دے سار سنت پر تفصیل صد ایستجان ایک سو باب المدان تعلی رکاتیل فجر اور ایک نمبر صفحہ باب المدان تعلی رکاتیل فجر اہم بد د قضیه نه با شي 155 صفحه باندې باب زجته الفجر باب زجته د باب دی او وخت یادن راکای چې د دینه زیات په کیلوه او البته با ما زکه په ایکو چپن صاحب باب الحديث بعد رکعات الفجر چبي سفر واټه معلومي چې وسط دې کړهړړوال او كلا خبرې کول هوا صاحب پاکستان د اختلام په فرض بيانونو ما ان شاء الله ها دلته صبر الحمد وکړو ها کمي تور سي خدنی له فلې مو باندې زو نشته هم د علي بخاري خان هې چهم هم ده شهید شمه هم ده رو ترا شمه هم ده غنیمت راوړل دا یو تاسو بجې ټیم